Vella Montserrat Desperta el barri a cops d'escombra Tot cantant Les primeres cancianes Sobre un peixugues Per tallar Darrere el vidre Entelat El que pateix Segure que no era Per Uno, dos, probando, probando. Uno, dos. Hola. Uno, dos, probando, probando. Uno, dos, probando, probando. ¿Se escucha? Soy la Elena. Y soy nueva en Aixo da Fe, un programa de radio en directa. Me acompañan la Irene Molina y el Pol Pulido de Siseve. Ara comencem parlant del temps amb Blairene Molina. Andavant, Gràcies, Helena! Comença el moment del temps. Avui que em venia cap a l'escola he vist que fa bon dia amb un sol esplèndid i sense vent. Bon dia a tothom. Aquesta setmana hi ha molts aniversaris. Són l'Àrex Losala de Petres, la Nerea Bautista de Cuara, la Irene Garcia de Ciseme i la Leire Gijón de Pessing. Felicitats a tots. Espero que ho passeu molt bé a la festa d'aniversari i ens convideu als de la ràdio a un torcet de pastés. Posem la música. Sí, Heu vingut amb molta gana? Ara us explicaré el menú del menjador. Avui, de primer, ja ha sopa d'au amb fideus, de segon, jo amb salsa de verdures i de postre, fruita. Que bo! Ole, ole! La secció musical està a punt de començar. Aquesta setmana estem escoltant una cançó anomenada Space Oddity, d'un cantant que ja no està entre nosaltres, però que va ser molt important durant molts anys. David Bowie. Esperem que us agradi i recordeu que qui canta els seus mals espanta. Doncs aquí el nostre programa de ràdio. M'agradaria quedar-me perquè crec que se m'ha oblidat els deures. En fi, que passeu un bon dia. Jo m'estaré no amb la meva nota a l'allenda. Si vos passeu!